legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfő Jöncsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfő Jöncsi Facebook oldalát, amely üzenőfüzetként is működik, és a módjukban áll, a két táblát a Patreonon át. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Gál András ügyvéd. Én köszönöm a meghívást meghaladnánk azt az időt, amit én terveztem, akkor két részre fogom bontani a és ezt előre szólok neked is, meg Andrásnak is. Én már kétszer kísérleteztem vele beszélgetni, egyik se jött létre. Felidézed? Az egyikre nem emlékszem, de tudom, hogy kettő volt. A másikra emlékszem, ott én nem öncélűen szeretek nyilatkozni, hanem ha az általam szolgált ügynek használ, és abban az ügyfelem úgy ítélte meg, hogy nem használ, ezért ott nem nyilatkoztunk. A másikra nem emlékszem, hogy az melyik volt, de nyilván ott is ez volt a háttér. Te szigorú ember vagy? Vagy egy következetes, és szabálytartó? Nekem nem fontos az, hogy forogjon a nevem, és ha egy helyre valahol meghívnak, hogy lehet nyilatkozni, akkor rögtön nyilatkozzak. Tehát ez lehet, hogy nem lábasszak. Nem mész, ahol a lámpa. Tessék? Nem mész, ahol ég a reflektor. Nem feltétlenül. Van. Tehát az ügyeket szolgálom, és ha, ha úgy ítélem meg, hogy nem szolgálja, akkor nem futok a nyilvánosság felé. Azért is jutott az eszembe, is, hogy hogy egy meglehetősen pergő beszélgetése számítsál, én rövid leszek, de folyamatosan belekérdezek. Annak érdekében. Szeretem hogy, ezt. Úgyhogy um, nem volt evidens, hogy te itt fogsz kikötni. Hát ugye te eredetileg vizilabdástál, és aztán később pedig e, egyéb irányú, tehát földreztes tanárként is. Az nem később volt, hanem először földreztes nevelés tanári diplomát szereztem, mert amikor kezdő vizilabdás voltam, tehát úgy értve kezdő, hogy felnőttként kezdő, akkor azt gondoltam, hogy komoly egyetemet, e, fajsúlyosabb egyetemet, mint egy tanárképző nem fog tudni elvégezni. E, de aztán ahogy beledolgoztam magam a vizilabdába, úgy rájöttem, hogy de el fog tudni, és a tanárképző után a jogot is elvégeztem. Azt tudom, tehát egyébként nehezen lennél ügyvéd. Honnan jött az indítatás? Ezt nagyon-nagyon nehéz felidézni, mert annyira megöregettem, hogy erre már nem emlékszem teljesen rendesen. Hányás, hogy? 55 leszek nem sokára. De voltak a vízilabdás környezetben olyan ö, példaképnek tekinthető emberek, akikre felnéztem, nem csak azért, mert mondjuk jogászok voltak, hanem mert a saját területükön a vízilabda után ö, is, vízilabdában is, és utána a saját ö, civil is maradandót alkottak, hogy az, az tetszett nekem, tehát semmiképpen sem akartam bele abba, hogy a vízilabdában sikereket értem el, és akkor ez... Ez lenne az én életem, és utána 40 évig arról beszélek, hogy mi volt régen. Egy ügyvédet fém jelez az, hogy milyen ügyei vagy milyen ügyfelei voltak? Ezt még azelőtt kérdezem, semmit elkezdeném sorolni. hogy ennek nincs igazán jelentőség? Hát, a rövid táfutót az jellemzi, hogy mennyi az tér, mennyi a térbe a célba. Az ügyvédet jellemezheti az, hogy mennyi pénzt keresett. Van, aki csak ez érdekel, jellemezheti az ügyei, hogy milyen ügyeket látott el. Vannak nagyon sikeres ügyvédek, akiről sor senki nem hallott, mert egy olyan ügyet megoldott, amiről senki nem hallott, és az, az egész életét rendbe tette, lelkileg is, meg anyagilag is. Tehát részben van, akit az ügyei határoznak meg, de nem csak. Alapvetően büntető ügyek, vagy Kizárólag. Kizárólag. Amikor, ugye hát ezek az ügyek, amelyekről a neved jut eszébe a szakközönségnek, Rejtő Tibor, Kovács, Szilárd, de ami már közelebb hoz, ugye az a Renner a története, ugye ez a Lugosorvos, illetőleg a Szilágyi a története, ahol te a jogistában voltál, aki tanácsokat adott az úszónőnek. Egyben a nevedhez kapcsolódik is, hogy társalapítója vagy, a nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítványnak, aminek műsoron kívül elmondtad az okát, de most műsoron belül is meghallgatom. A, amikor az első ilyen áldozatvédelemmel kapcsolatos ügyben valamennyire a közvédelem... Mit nevezünk áldozatvédelemnek? Amikor nem védő vagyok, tehát egy átlagos ügyvéd, büntetőjöggal foglalkozó ügyvéd, az véde védő tevékenységet lát el, hiszen meg kell élnie az ügyvédnek, és abból tud pénzt keresni, hogy valakit véd pénzért. Az áldozatvédelem egy kicsit el eltér ettől abban, hogy nagyon sok áldozatnak nincsen pénze. Pont az egyik problémája az, hogy... Most egy tipikus helyzetben uh, anyagilag kiforgatták, vagy fizikailag olyan uh, sérelem érte, ami az egész uh, anyagi helyzetét is megtépáztatta. az áldozatvédelem nem nagyon a pénzről szól, leginkább egyáltalán nem. És uh, volt egy, ez a Lugos orvos ügy volt, amikor áldozatvédőként is uh, ismertebbé vált a nevem, és egy lavina indult meg rengeteg ügyfélkeresett meg áldozatvédelmi kérésekkel. Meglepett? Nem voltam rá felkészülve, nem volt ez a célom, hogy ez legyen, de nem ugrottam el előle. És az történt, hogy rájöttem nagyon hamar, hogy ezt én nem fogom tudni egyedül ellátni, Rengeteg ügyvédbarátom van, rengeteg olyan ügyvédbarátom van, aki tehetséges és lelkismeretes munkát végez, de annyira nem barátom senki, hogy ingyen munkára tudjam őket kérni. Az, hogy én ingyen magam döntése alapján ingyen látok el egy munkát, ugyanezt mástól nem tudom kérni, ezért jött az az ötlet, hogy létrehozunk egy pénzügyi alapot, egy alapítványt, ahova majd valakik beletesznek pénzt, és ez az alapítvány tudja finanszírozni az áldozatvédő munkáját más ügyvédeknek, akiket erre én felkérek. Hát ez nem volt egy nagy történet, ennek az alapítványnak a pénzügyi feltöltése, mert én az elejétől fogva mondtam, hogy én biztos, hogy pénzért nem fog sehova menni, de ha ez sikeres, akkor viszont a szakmai munkát, meg az ügyeknek a felügyeletét más ügyvédekkel kooperációban, vagy átadva nagyon szívesen csinálom. És egyetlen támogató volt, aki úgy nézett ki, támogatni fog minket, Ő Varga Judit igazságügyi miniszter volt, akinek nagyon tetszett ez a kezdeményezés, többször fogadott minket, többször ígéretet kaptunk rá, de aztán nem kaptunk semmit. Mástól meg még ígéretünk sem volt, úgyhogy ez nem tudom, 5-6 éve jött létre az alapítvány, lehet, hogy 8, már nem emlékszem pontosan a dátumokra, de pénz nem volt benne. Soha. Ez a te társadalmi értékenységeddel, az igazságérzettel, a kifli iránti vágyaddal, csak hogy mondjak valami teljesen ide nem tartozó dolgot, tehát mivel volt vagy van összefüggésben? Bocsánat, de visszakérdezek. Tehát az alapítvány létrehozása mivel volt összefüggésben? Igen, igen, igen, igen, igen. Mert, ezzel, ugye, a, ezzel, mert ugye hogy... az történik, hogy elválasz egy ügyet, amiatt nagyon sokan jelentkeznek, és te nem ugrasz el előle, de annyira nem ugrasz el előle, hogy egy ilyen alapítványt is létrehozol, és valójában most, amikor beszélgetünk, ez is egy ilyen, vagy ehhez valahol rokonságot mutató ügy. Ez egy abszolút ilyen ügy, de egy ilyen ügyben több száz munkaórát kell beletenni, annak, aki csinálja darabonként, ügyenként. Tehát ez nagyon gyorsan kiszámítható, hogy heti egyet, ha elvállal az ember, akkor is már túlvállalja magát, de ha naponta három-négy ilyen ügy talál meg, az lehetetlen. A heti egy is lehetetlen egy idő után, mert Magyarországon egy átlagos büntetőeljárás az öt kötőjel nyolc év az ilyen bonyolult ügyek, vagy az ilyen összetett ügyek. Ez is már hat éve volt, amiről ma beszélni fogunk, a Rádó Kollégium tűznek a története. Ez is hat éve volt, és két szálon fut a cselekmény, az egyik a felénél tart, a másik meg még sehol. Úgyhogy már még, az heti egyes sem lehet egy. Még, még egy dolog, és András, akkor majd itt ezeket a fényképeket kell bemutatni, amelyeket átadtam neked. Ugye az ember gyűjt anyagokat, nincsenek researcherok, én magam vagyok a saját magam researcher, és akkor az ember talál két dátumban, a mostani időponthoz viszonylag közeleső és egymáshoz közeleső, ott azokat a tavalyi eseményekhez is közeleső dátumot és eseményt. Egyrészt Gyurcságy Ferenc 2024. február 14-dik a bicskei áldozatok ügyvédje lesz a vendégem. Tehát itt, ahogy ezt Friderikusz mondaná, hogy azért ez a történet nem jöhetett volna létre, hogy egyébként a bicskei áldozatoknak nem telettél volna a védője. A másik történet pedig öt napra rá Gál András ügyvédúrral, a bicskei áldozatok képviselőjével kezdtem a mai napot. Ügyvéd úr már több mint egy évtizeddel látja el a emberek áldozatok probónó jogi képviseletét, és akkor ebben a sorrendben is mutas majd András. Ez pedig egy magyar Péterrel való találkozás, amiről egyébként fotó is készült. Nem elszámoltatás, hanem tájékozódás jelleggel azt kérdezem, hogy ezek mindig szorosan az ügyekhez kapcsolódnak, vagy a te személyed iránti érdeklődés, vagy mi a mögött? Hát ez létre is jött az első, a Gyurcsány Ference egy interjú, ahol egyébként ahhoz képest, hogy miniszterelnökként ismeri az ország egy profi, riporterként abszolút ismerte az ügy minden rezdülését, hátterét, és egy jó egyórásban, nem emlékszem, hogy kb. egy órás beszélgetést folytattunk. A mások az nem volt. A másikkal is hosszú beszélgetést folytattunk, és nem is egyet, de az nem a nyilvánosságnak készült. Fontos-e a te esetedben a politikai rokon szenvednek, ha egyáltalán van ilyen a mások által való ismerete. Tehát kell -e ezekből bármilyen következtetést levonni? Ez szakma. Tehát a Varga Judittal való kapcsolatunkról, az előbb tettem említést, a Varga -Judit érdeklődést mutatott az iránt, hogy az hogy hogyan lehetne segítséget nyújtani alkotást, jogalkalmazási eh, problémák eh, segítésében. És felkért arra minket, ha nem tetsz el róla, tetsz alapítványt, és személy szerint engem is, hogyha látunk olyan jogszabályi hibát, vagy jogalkalmazási problémát, ami jogszabályi hibára vezethető vissza, akkor azt jelezzük. És ezt nagy lendülettel elkezdtem eh, ezt a munkát. Eh, szó nem volt arról, hogy én kire szavazok, hanem a szakma javítása volt a cél, a megrendelőnek a célja is, meg nekem is. Aztán egy idő után egyáltalán nem érdekelte őket. Az elején még válaszolgattak, hogy amit én mondok, az miért van úgy, és miért nem lehet rajta változtatni. Én részletesen, tehát nem egy soros leveleket írtam, hanem nyolc oldalasakat, és részletesen bemutattam egy-egy problémának a hibáját és a megoldási lehetőséget, és egy idő után már válasz se jött. Tehát Bennem a nyitottság, a javítás e, iránt az megvolt. 2019. januárja van e, leig a Református Kollégium Ferencvárosban az özvegy felkérése, ugye ez egy olyan történet, ahol... Elnézést, hogy nem emlékszem, pontosan a másodikon, a harmadikon, vagy a negyediken a füstben való bolyongás közben valaki meghal, nem találja a kiútat, egyedüliként a többiek kimenekülnek, Mert a diákok, ő ott vendégként van jelen. Van egy özvegye, van egy viszonylag nagyobb még szó esik, hogyan ért a megbizatás az özvegy révén, és mire szólt a megbizatás? Én ismertem az üzvegy családját, tágabb családját, és ez 19-én történik az eset, mivel nem jelentkezett az elhúnyt férj, ezért először csak sejtették, hogy ő lehet, az aztán hamarosan meg is tudták, hogy róla van szó, és nagyon hamar eljutott hozzám a felkérés, hiszen engem személyesen ismertek, tehát nem a ügyvédi munkám alapján találtak meg. A felkérés pedig arra szólt, hogy e, tudok-e segíteni ebben az ügyben. Egyelőre még nem tudták, hogy miben kell segíteni, de azt tudták, hogy valamiben biztos, hogy kell. E, és aztán ez a felkérés azzá alakult, hogy e, itt a felelősök felelősségre vonása megtörténjen. Ha időbe, időben, 2019. januárjába, akkor amikor elvállaltad, akkor tudtad, hogy mit vállalsz? -e. Tehát, hogy ez milyen irányt fog venni? Nem, ezt senki nem tudhatta. Mi több, nagyon egyszerűnek tűnt egy héttel később, vagy nem tudom precízen a dátumokat már hat évtávlatából, mert nagyon hamar kiderült, hogy három fiú áll az épület tömb leégésének a hátterében. Tehát úgy tűnt egy héttel az eset után, hogy meg vannak az elkövetők, nyilván majd nyomoz a rendőrség, hogy hogy történt, mint történt, és felelősségre vonás meg lesz. Voltak ö, olyan jelek, amik ez ellen szóltak, nem rögtön az elején, az elején is volt egy, de aztán később derült ki, az hogy... elején is volt egy, Az, az elején is volt egy, ugyanis egy ilyen nyomozásnál, egy ügyvéd kap egy meghatalmazást, le akarja adni a meghatalmazását a nyomozó hatóságnál, hogy ő lesz majd a sértetti képviselő, akkor ezt le tudja adni, és azt mondják, hogy köszönöm, majd itt... szólunk. Itt nem tudtam leadni, mert két hétig nem lerült ki, hogy kinek lehet leadni a meghatalmazást, ide-oda haszolgatok, nem mi nyomozzuk, de hát azt mondták, hogy önök nyomozzák, az van a rendszer. Igen, de nem mi vagyunk, majd e és ez két hétig tart. Ez nem mi jellemző? Hát az, hogy a meghatalmazást ne tudja az ember becsatolni, az nem. Tehát sok anomália van, és ebbe az ügybe is van, de ez egy ilyen furcsaság volt. És a következő furcsaság az az volt, aminek valamennyire lehetne értelme, az, hogy engem elzártak a, sértet, a sérteti képviselőként, elzártak az, az addigra már ismerté vált elkövetők ügyvédjeitől. Mert én szerettem volna elmondani, nézést, tüket, hogy lehet elzárni. Megkérdeztem, hogy kik az elkövetőknek a, a kirendelt vagy meghatalmazott védői, mert az is ezt nem tudja az ember, mert szeretném vele... Eztől kérdezi az ember. Én a hatóságtól kérdeztem, hogy szeretném felvenni velük a kapcsolatot, ugyanis nehéz helyzetbe került a sértett négy gyermek maradt árván. Jó, elnézés, akkor egy másodperc tudjelmet kérek. Amit tudok az áldozatról, azt olvasom. Jó. Farkas Zoltán, 46 éves veszprémi férfi, négy gyermeket nevelő családfenntartó hóint el a esetben a Rádai utca 28 szám alatt működő református teológiai kollégiumban. Farkas Zoltán nagyatádon született barcsolját középiskolában, majd a Veszprémi Panon Egyetemen végzett informatikus mérnökként. A munkája már egy ideje hosszabb, rövidebb időszakokra a fővároshoz kötötte. Az utóbbi fél évben... Ugye ez 2019. januárjára vonatkozik. Az utóbbi fél évben egy piaszvezető pénzügyi tanácsadó cégnél az információs biztonságban dolgozó informatikus csapatnak lett a vezetője, ami mellett doktori tanulmányokat is folytatott az ELTE pszichológiai karán. Így a hétből egy-egy napot a Rádai utcában szállt meg, hogy ezeken az estéken zavartalan foglalkozhasson kutatási témájával. Halála leírhatatlan ült hagyott maga után gyászolják felesége, gyermekei, édesanyja, édesapja, testvére, annak családja, felesége családja, további rokonai, barátai, munkatársai, mindazok, akik valamilyen módon kapcsolódtak hozzá, és akiknek megindult a szívük az elmúlt napokban értesülve a kuléumban történt tragédiáról. Egy másodperc türelem. Az például, mi most beszélgettünk arról, a te megbízott, tud? Nem. Erről nem tájékoztattam, mert... E ha lennének olyan titkok, amit meg kéne beszéljek, hogy elárulhatok, akkor azt megbeszélném, de olyat, ha lenne, akkor nem mondani kell. Jó, és csak ugye akkor még az előtörténetünkre vonatkozik. Hogyan tudtad meg? Mit? Hát a három ügyvéd nevét. A három ügyvéd, hát egy kicsi a szakma azért az egyébként gyorsan kiderült, meg egymásról tudtak, hogy ki van. Tehát én azért akartam velük felvenni a kapcsolatot, mert jelezni akartam számukra, kétszer ad, ki gyorsan ad, és nyilván, ha úgy szóltak a hírek, hogy ők beismerték a tettük elkövetését, tehát nem az lesz majd a védekezésük, hogy nem is ők voltak, akkor az enyhítő körülményként kerül értékelésre, hogy tettüket megbánták, és amennyire tudták, enyhítették ebben a helyzetben a családnak a nehézségeit. Hát erre nem tudtam sort keríteni, nem tudtam nekik elmondani. Tehát nem magamnak kértem volna pénzt, hanem hogy támogassák a családot. A, de hogyan sikerült? A, egy idő után megtudtam, nem, nem olyan sok kellett, mert a kicsi világa, budapesti büntetőügyek világa, gondolom egymást az orfőgégészek is ismerik, az, ugyanígy van az ügyvédekkel, hamar megtudtam, és elértem őket, mindenki azt mondta, hogy megkérdezi az ügyfelétől, hogy van-e erre nyitottság, és aztán évekig ebben nem történt semmi. Ezt utólag most tudjuk meg ebből a filmből, ami most kijött, hogy ez miért volt, hogy miért nem lehetett erre nyitottság, egy forintjuk nem volt nyilván akkor sem. Mindenki kirendelt ügyvéd? Illetve hát most már nem, de az elején. Ugye a rettegi igen, a, rettegi a igen. Morsos, Nem tudom, hogy az ele elején hogy voltak, és hogy most hogy vannak igazából. És Sanyikának is egy ideig kirendelt ügyvédje volt, és csak később vette át Deák Dávid. Én azt gondolom, hogy mindenki kirendelt védő volt az elején, de nem tudom. Tehát ezért nem figyelem annyira, hogy... A másik oldalon, aki ül, az kirendelésre. Egy kívülálló számára, aki azért hallott már a kirendelt ügyvédről, te mit gondolsz egyébként? A kérdés rossz, de nem tudom jobban föltenni. Tehát abból adódóan, hogy az ügyfélnek nincs pénze ügyvédet fogadni, a te személyes tapasztalatod mi a kirendelt ügyvédek szakmai morájáról. Ez egy stereotípia, hogy a kirendelt Ezért ügyvéd nem dolgozik, vagy sokkal kevésbé nagy lendületet vesz a munkája kezdetén, és ha vesz is, akkor is elveszti a lendületét az ügy alatt. Ez egy stereotípia, de igaz. Ez kritika mostani kirendelt ügyvédekre, vagy ők kivét? Nem, mert aki lelkismeretlesen akar dolgozni, az nyilván nem veszi, nem veszi magára azt, amit én most mondtam. Én ez egy általános véleményt mondtam, hogy általában a kirendelt védőkre igaz, hogy ö, kisebb lendülettel dolgoznak, mint azok, akik nem csak pénz miatt, hanem az egy bensőségesebb kapcsolatot alakítanak ki az ügyfélel. Nyilván rengeteg, erre, rengeteg kirendelt védőre ez nem igaz. Hát őket nem sértettem meg ezzel. A, nyilvánvaló, az én ismeretanyagomnak egy része a filmből adódik, ugye én akkor szerződéses kapcsolatban voltam a Ferencvárosi Polgármesterrel, úgyhogy Báskai János hétről hétre beszámolt arról, amit ő akkor tudott, de hát az közel se volt olyan részletgazdag, és valószínűleg az ő ismeretese volt olyan gazdag, mint, amir, mint amit utólag az ember erről a történetről megtudott. Számodra kronológikusan, mint egy forgatókönyv, még nem az épületen belül, hanem ami kívül történt, az mennyire volt tiszta. mikor? Mennyire akkor tehát egy időben vagyunk a történésekkel, tehát most ott vagyunk 2019. januárjának a végén. Tehát, Semmit akkor... nem tudunk, csak ami a sajtóban van. Tehát maguk a, a... a felvételeket látod-e? Nem. Ami a, a híradóban kétperces összevágás, illetve Orbán Viktor megjelent a helyszínen, az talán másnap, arról is volt egy beszámoló. Ezt... András, akkor itt majd ismét a vonatkozó videót kérem. Igen. Tehát ezt tudtam, de én még azt se, azt se ismertem, amit a fiúk vallomásként a rendőrségen megtettek, ha a arról szóltak a írek, hogy beismertik, de az, hogy milyen tartalommal, miket mondtak, azt mi nem tudtuk. Tehát sérteti képviselőként semmit nem tudtam. Mi több írásban kértem a nyomozó hatóságot, hogy adja át az aktát, vagy azt, amit kiadhat belőle, és még... Másfél évvel később is azt írták, hogy a nyomozásnak az az érdeke, hogy én semmit ne tudjak, és nem adnak semmit. Kétszer kértem egyébként aktát. Ez egyébként elég ritka. Tehát az, hogy egy sértett nem kap aktát. Mi lehet az a nyomozási érdek, ami elzárja a sértettet az aktától? E, aztán kiderült később, hogy mi volt ez az érdek. El fogunk odajutni. Ugye én az akkori sajtót, a református egyház tevékenységét Felszínesen vagy kevésbé felszínesen vizsgálva azt látom, hogy gyűjtést rendez a Református Egyház, és ebbe a gyűjtésbe beveszi a családot, magára vállalja a temetési költségeket, nem tudom, hogy ezt végül is elfogadja a család, a sajtóban ez szerepel. X millió forintot gyűjtenek össze, miközben egyfolytában kíváncsiak a felelős felől, de az, hogy egyébként ez a felelősség őket érinthetné, arról se akkor, se később soha nem esik szó. Nagyon sok minden volt ebbe a felvezető mondatban, és... Arra részre, hogy a Református Egyház hogyan állt a kártérítéshez, meg hogy milyen költségeket vállalt át, meg hogy ennek milyen körülményei voltak, ezt nem beszéltem meg az ügyfelemmel, hogy ezt elmondjam, hogy elmondhassam. Ez egy egészen csúnya történet, de nem beszélek részleteiben róla, mert, mert ezt nem beszéltem meg, hogy elmondhatom-e. Jó, megengedett, hogy ez ezzel kapcsolatos... Varsz. Január 26-a 2019 elhunyt Farka Zoltán Veszprémi informatikus mérnök volt, négy iskoláskor úgy kislány édesapja, a vendég töltött az éjszakát a református kollégiumban, a Magyarországi Református Egyház minden lelki és anyagi segítséget megad a gyászoló családnak, támogatásról. a következő számot különítették el, számlaszám, a magyar református szeretett szolgálat 100 ezer forint gyors, gyors segét ad az édesapa nélkül maradt családnak, amelyet jövőjét elején személyesen ad át a szeretett szolgálat. Egyik kurátor, aki szeretné támogatni az árva maradt gyerekeket, az a fenti bankszámlára küldje el az adományát. Egyszer, akkor Orbán Viktor másodszor, de ő nem tartozik ebbe a körben január 29, 24,5 millió forint gyűlt össze a múlt héten kéget Rádiai Kollégium diákjainak megsegítésére, a tűzben elhunyt férfi családjának pedig 7,5 millió forintot adományoztak hétfő délutánig. Um, igen... Nem teljesen a címmel vagy a headline-nal összefüggésben a református diakóniai intézmények vezetői és munkatársai is mély megrendüléssel figyelték a híreket. Másfél millió forintot gyűjtöttek össze a károsultaknak, egy millió forinttal járulnak hozzá a rádiós diákok megsegítéséhez, további félmillió forinttal az elhunyt feleségét és lányait segítik, emellett folyamatosan imádkoznak a diákokért és a gyászó családjáért. Azt mondja, a család megségítésére a református egyház számot nyitott, amelyre január utolsó napjáig 14,5 millió forint érkezett, az összegből 3 millió forintot azonnal átutaltak az ögyvegynek, a fennmaradó részt a közeljövőben kapja meg a család. Így. Ezek szerepelnek. Meg a temetés. Hát ez az, amit nem akarok kommentelni. Majd, ha úgy dönt az özvegy, illetve az áldozat családja, hogy el akarja mondani a református egyház a kapcsolatos álláspontját, hogy mik történtek, mik nem történtek, akkor majd elmondja, vagy elmondjuk közösen. Ennek most nem lesz hitelje. Azt követően, amit te elmondtál, a következő lényegi csomóponthol hol van? Következő lényegi csomópont az, hogy egy két évig lehet nyomozni egy ügyben, amikor ismertél válik az elkövető, ez a törvényi határidő. És ez 2021. januárjában járt le. Járt volna le, de ők már 2020. novemberére ö, befejezték a nyomozást, és ö, ekkor tudom meg, ekkor kapok aktát, hogy már nagyon régen az aktában van három egybehangzó szakértői vélemény, ami alapján egyértelmű, hogy az épületre át se terjedt volna a tűz, nem égett volna le az épület, ha betartják a tűzrendészeti szabályokat. És ez milyen szakértői vélemények? Három szakértő van, pontos szakterminológiára nem biztos, hogy fogok emlékezni, építészeti, tűzvédelmi szakértő, és van még egy szakértő, nem tudom pontosan milyen szakértő, ezt a három szak, lehet, munkavédelmi, nem tudom, nem emlékszem. Ezt a három szakértői szakterületet kell erről megkérdezni, ezt helyesen választotta ki a nyomozó hatóság és azok le is írták. Ezekkel a szakértői véleményekkel a többi ügyvéd rendelkezett? Én azt nem tudom, hogy ők mikor rendelkeztek vele, én a nyomozás lezárásakor kaptam meg, és ez a szakvélemény csokor, ez már egy éve addigra megvolt, amiből egyértelmű volt, hogy az in, a leégett intézmények vezetői felelősség kell, hogy terhelje. A itt kapott magyarázatot, hogy miért nem kaphattam én aktát. Nyilván itt rögtön az történt, hogy megírtam ezt az ügyészségnek, hogy hát meg kéne nézni, hogy mivel milyen felelősségek vannak még azon kívül, hogy a három fiatal e, srác ellen, akik az elkövetéskor még 16 évesek se voltak. Ugye akkor ide kérde András a másik anyagnak egy része, ugye arról van szó, hogy van egy vasajtó, egy használaton kívüli vasajtó, aminek neki van támasztva egy matrac, azt leöntik körömlak leó, ö, mosóval azt meggyújtják, és ami innen től van, az valójában már annak a része, amiről te ezek szerint két évvel később szerzel tudomást, hiszen egyébként, aki kívül van és a térfelől nézi, annak fogalma sincs, hogy az épületen belül mi a helyzet. Így van. Tehát azt kell látni, ez január. Nagyon hideg van. Mit tudom, nulla fok van, latyak hú van az utcán, és ezek a fiatal fiúk negyed-kilenckor este meggyújtanak egy matracot. Egy papírforma az lett volna józan észre, hogy ez egy 5 perces matrac tűz, elég ez a matrac, aminek nulla forint az értéke, és akkor elrohannak a gyerekek, és véget ért a történet. És ehhez képest nem ez történik, hanem annak ellenére, hogy hideg van, annak ellenére átforrósítja ezt a vasajtót, utólag a szakértőktől tudjuk, hogy ha ez egy normál fajtó fa lett volna, nem történt volna meg, vagyis hát sokkal lassabban történhetett volna meg, vagy meg sem történik. De ez a vasajtó, ez egy rossz ö, helyzetet okozott, mert olyan annyira fölmelegedett, hogy a hőátadással meggyújtotta a vasajtó másik oldalát. Hát ez ugye a másik dolog, hogy a vasajtó másik oldalán mi volt, vagy minek nem kellett volna lennie. Igen tűzrendészeti alapszabály, hogy menekülési útvonalon nem lehet tárolni semmit. Egy másik... Ez menekülési útvonal volt? Igen, a menekülési útvonalnak van egy definíciója, nem azt számít menekülési útvonalnak, amit mondjuk arra kell kimenni ebből az épületből, mi annak tartunk, és nem tudjuk azt mondani, én nem arra menekültem volna, ez nem menekülési útvonal. Menekülési útvonal az a folyósok menekülési útvonalak. Ha arra menekülne valaki, ha nem. Tehát ez szerűen ez egy menekülési útvonal a Ha már itt tartos, akkor mások az, hogy oldalak. például kinél volt ennek a kulcsa, az kiderült? Vagy egyáltalán volt bárki is kulcsa ehhez? Ez nem derült ki, de az kiderült, hogy nem volt egy évtizeden nyitva ez a vasajtó. Tehát ez egy nem használt, lezárt vasajtó. Olyannyira nem volt nyitva, hogy már a tűz előtt tíz évvel is egy szakhatóság arra hívta fel, a figyelmet, hogy ezelőtt a vasajtó belső oldalán nem lehet tartani. Itt álljunk meg, uh, ugye 80-as években épült épület. Azt hiszem, igen, 80-as. Uh, igen. Uh, ennek voltak különböző bejárásai. Dák Dávid viszonylag részletesen beszél arról, hogy egyébként mi szükséges, és mi nem szükséges, beleértve ugye, hogy az akkori technikát, a mai technika már meghaladja, de ez a 80-as években épült. Hány, te tudod-e, hogy hány olyan fennmaradási engedélye rendelkezett a kollégium és milyen más intézmény volt? Volt itt mindenféle Bibliamúzeumtól, kezdve levéltárig sokféle intézmény volt benne. Uh, tehát uh, hány olyan fennmaradási engedést szereztek meg, amelyet utólag immáron a történet birtokában, tűzvédelmi okokból nem kaphatott volna meg az intézmény? Ezzel tisztában vagy -e? Azért nem vagyunk teljesen ezzel tisztában, mert a nyomozás az a gyerekekre koncentrált. Az Erre kis erjedt? Nagy, a nyomozás egyáltalán nem. A fővárosi e, törvényszéken, a, a bírósági szakaszban mi indítványoztuk bizonyos dokumentumok beszerzését. Nagyon sok fordulón keresztül egyszer küldtek egyet, aztán jeleztük, hogy ez nem az, akkor küldtek még okay, kettőt. Akkor még egy dolgot kell tisztáznunk, ugye te egy pót magánvádló vagy. Hogyan kapcsolódik a pút magánvád ahhoz, ami egyébként az alapügy? E, ez egész más dolog a pót magánvá, de amiről itt most beszéltem, az maga a fiatalok ellen folyó. Én ezt pontosan értem. De a te csatlakozásod az alapügyhöz, az hogy a, az kívülálló számára hogy lehet leírni? Úgy lehet leírni, hogy amikor kiderült, hogy. Van három szakértő vélemény az ügyben, ami elmondja, hogy milyen felelősségi viszonyok alapján lehetett volna itt még tovább vizsgálódni, és kiderül, hogy nem vizsgálódnak, és nem emelnek vádat senki ellen, csak a három fiúval szemben, akikről szakértők mondják el, hogy át se terjedt volna az ő általuk meggyújtott matracról a tűz az épületbe, ha betartják a szabályokat. Az épületben szabályokat be nem tartókkal szemben nem emelnek vádat, ezért én arra kényszerülök, az elhunyt képviseletében, hogy az ellen, akit én azt gondolom, hogy bizony-bizony felelős az ő haláláért, vádat emeljek. Az csak pótmagánváddal okay, lehet Addig megtanul. mi a státuszod előtte? Sérteti képviselő vagyok. A sérteti képviselő menny mennyiben más, mint azok az ügyvédek, akik a gyerekek védelmét látták el. Hát mással foglalkozunk ő, nekik az a céljuk, a védőknek, hogy az ő ügyfeleiket csak azért büntessék meg, amit elkövettek, ne bér, illetve egy olyan büntetést kapjanak, ami elfogadható. És ehhez képest a tiéd? Az én feladatom meg az, hogy a sértett érje el azt, hogy aki mindenki, aki felelős azért, mert ő meghalt, kapjon büntetést. Lehetne még egy feladata, hogy és ezért polgári jogi igényt, pénzt kérjen, de mi ezt egy piros filcel áthúztuk, mi nem pénzt kérünk. Is mi felelősségre vonást kérünk, tehát pénzről egyáltalán nem. Mennyire van más jogosítványod egy ilyen ügyben, mint a gyerekek ügyvédjeinek? Vagy ugyanolyan jogosítványaid vannak? Sokkal kevesebb jogosítványom van. Ha jól tudom, akkor sértetti képviselő kettő volt, mert az egyik te vagy, de a református egyház is sértetti képviselőt állított. Tehát magán a perben is utaltak rá, hogy te úgy fogalmaztál, hogy az magás sértetti képviselőnek felmutat, feltüntetett sértetti képviselő, amivel mintegy elvitattad annak a jogát, hogy ő sértetti képviselőként mutassa be magát. Így van, tehát a református egyház annyiban sértett, hogy leégett az épülete, és ha ő saját maga, saját vezetői, ezért nem lennének felelősek, méghozzá alapvető felelősségük ne lenne ebben, akkor valóban sértett lenne a református egyház is. Egyébként valamilyen módon sértett is. Az más kérdés, hogy ők megkapták az államtól annak a költségét, és egy vadi új épülettömböt kaptak nagyon sok milliárd forintért, és az áldozat ehhez képest egy bocsánatkérést nem kapott azoktól akik szakértői vélemények szerint felelős egy Sértetti képviselőnek tünteti fel magát, abból egy jogot végzett, mert valamikor végeztem jogot, csak hát az már súlyosan eltonpult annak az ismeretanyaga, azt mutatja, hogy a református egyház képviselőivel lehetséges, hogy négy szem köz felmerült a felelősség kérdése, de ezt kifelé soha sem mutatták. Hát kifelé nem? Persze, hogy nem. Hát ők nem akarnak felelősséget vállalni ezért. Sőt. A sérteti képviselő alkalmazása az, mint egy negligálja is azt, amivel kapcsolatban te a megállapításaidat teszed. Igen, na most az ő sérteti képviseletükről, hogy kritikát fogalmaznék meg, tehát ugye ők is a sértetként, vagy a felelősségre vonás érdekében járhatnának el, vagy polgári jogi igényt terjeszthetnének elő. Ők sem, ők sem terjesztenek elő polgári jogi igényt a gyerekekkel szemben, legalábbis erről én nem tudok, hogy lenne ilyen, nincs ilyen. felelősségre vonás érdekében pedig passzív magatartást tanúsítottak, tehát hagyták, hogy az ügyészség végezze el ezt a munkát. Az ügyészség milyen tevékenységet kellett volna elvégeznie, amit nem végzett el, vagy az ügyészség úgy dolgozott, ahogy kellett? Az ügyészségnek minden esetben úgy kell dolgozni, hogyha van egy bűncselekmény, akkor föl kell tárni a tényállást, és a tényállásban, ha kiderül, hogy nem három felelős van, hanem még kettő, akkor... Ki a kettő? Azok az intézményvezetők, akik a tűz átterjedéséért közvetlenül felelősek akkor az ügyészségnek az ő irányokba is el kellett volna menni. Ugye ez elsősorban akkor válik a kívülálló számára nyilvánvalóvá, amikor erre utalást tesz az elsőfokú nem jogerős bíróságítélet kapcsán a bíró. Egyben azt is elmondja, hogy neki nem áll módjában e, kiterjesztett módon jogalkalmazni, hanem csak is kizárólag az így bejárhat el, amit számára a jog lehetővé tesz. Így van. Tehát hiába látna esetleg egy bíró egy olyat, hogy nem, csak azok ül, nem azok ülnek a vádlottak padján, akinek kellene. Sok ilyen ügy van egyébként, amikor a bíró ezt elmondja, hogy hát látom, hogy kik vannak itt a vádlottak padján, de a bizonyítási eljárás alapján tudom, hogy még másoknak kellene itt lenni, vagy nem is ezeknek kellene itt lenni. Hát ebben az ügyben nem az van, hogy nem. Azoknak kellett volna, hanem azoknak is, és még másik két személynek kellett volna vádlott a padján lenni. Á, ez szakmai, vagy milyen hiba? E hiba -e egyáltalán? Abszolút hiba. Szakmai hiba biztos. Az, hogy van-e még emögött más is, arra azt tudom mondani, hogy tudom, hogy van. Van mögötte még hozzá pénz. Ami bizonyítható? Nem úgy értem ezt, hogy az ügyész pénzt kapott, tehát nem ilyen összeesküvés elméleteim vannak, hanem itt, itt arról van szó, hogy ez az épület leégett, ezt az állam felépítette a Református Egyháznak, és ezen felül a Református Egyház még biztosítási összeget kér egy biztosítótól. pedig az elég optikailag elég rosszul néznek ki, ha egy büntetőbíróság megállapítaná, hogy magáért a tűzér, a leégett intézmény vezetője felelősek, de azért kérik, hogy fizessék ki? a biztosítási neki. káreseményből fakadó biztosítási összeget a biztosító ki is fizette? Ez ebbe én nem vagyok benne ebbe a történetben, tehát ez egy polgári ügy, amiben polgári per van folyamatban, mert úgy tudom, hogy nem fizették ki. Én is így tudom. És... Ezt nem fogadja el a Református Egyház, függetlenül attól, hogy kapott egy új épületet, meg akarja kapni ezt a pénzt is. Eh, ahhoz meg én azt gondolom, nekik az szükséges, hogy az ő felelősségüket sohasenki ne állapítsa meg. Az, hogy ezek a szakértői vélemények benne vannak a peranyagban, az... Ebből a szempontból a három srác elítélése vagy megítélése szempontjából kardinális, de erre egyáltalán nincs kihatással. Bocsánat, ezt nem nagyon értem, ezt a kérdést. Hát az, hogy ugyan, tehát az, amit te megismertél, ez a három szakértői vélemény, ez teljesen egyértelmű. Ezt egyébként az ügyvédek perveszédei kapcsán a bíró értékeli is. De egyéb felelősséget nem állapít meg. A biztosító számára, a református egyház számára ezek az anyagok ismertek nagy valószínűséggel számukra. Gondolom, én nem tudom, hogy ők mit tudnak a büntetőügy aktájából. Gondolom tudják, de ezt én nem tudom, hogy mit tudnak. Te fel tudod azt tételezni hogy egyébként a református egyház, illetőleg azok képviselői az a két... Azok biztos, hogy ismerik a református egyház, biztos, hogy ismeri ezeket a szakvéleményeket, hiszen ugyanazokkal a jogokkal, az... mint én, sérteti képviselők. A, a, a, a, a... Azt, hogy a biztosító mit tud, azt nem tudom. De hát a református egyház tudja. Az biztos. De nem, hogy a füle botját nem mozgatja, mert ez ebben az esetben nem egy jó kérdés, de semmilyen lelkismereti kérdés nem csinál bőle. Úgy csinál, mint hogyha egyébként ez nem lenne. Vagy úgy csinál, mint hogyha ez lenne, de a saját viselkedésében ezt egy tízes skálán tízesre negligálja. Nem tudom, hogy mit csinál a polgári perben, hogy mire hivatkozva kéri, E, úgy, de, el, nem, de most a peren kívül is, tehát semmi olyasmit nem mutat, tehát megbánás nem mutat, bocsánatot nem kér. Az biztos. Márpedig ezen anyagok birtokában azért ennek az érdeklődésnek, akár a bocsánatkérés megtételére való érdeklődés felkeltésére ott vannak a szakvélemények. Ellenkező irányú szakvélemény nincs, ezek teljesen egy irányba mutatnak? Teljesen egy irányban, ezt kiegészítem egy kettő mondata, tehát itt három szakvélemény volt. Mind a három szakértő mindig azt mondja, hogy egyetértek a másik két szakértővel is. Tehát nincs olyan, amire azt mondanám, hogy én másképp gondolom, de volt az egyik, egy idő után föltűnt az ügyészségnek is, hogy azért meg kéne vizsgálni az egyéb felelősségi kérdéseket is, mint hogy a három matrot felgyújtó gyermeknek a felelőssége, és erre feltettek a szakértőknek, a nyomozó feltett kérdéseket amik én azt gondolom, hogy leginkább jogkérdések, nem szakkérdések, és a szakértő nem azt válaszolta, hogy ezek jogkérdések nem válaszolhatok rá, hanem azt mondta, hogy nem tudok rá válaszolni, mert nincsen, nem kaptam hozzá anyagot. Tehát nem válaszolt, és ezeknek a feltárására nem tehetünk kísérletet a, a fiúk ellenfolyó eljárásba, hiszen leginkább nem, róluk, nem erről szól az, az ügy, Tehát, de volt egy olyan tárgyalási nap, amikor mintegy négy-öt órán keresztül a nüansznyi ellentmondásokat a harmadik szakértő és a másik két szakértő között tisztáztunk és mindenki lehetett kérdezni tőlük lehetett kérdezni és én is a három ügyvéd is ügyész és bíró is föltettünk neki minimum 50 kérdést de lehet hogy többet ő maga is előre le is írtam hogy mit fogok kérdezni maga is már a kérdésekre felkészülten érkezett az a jegyzőkönyv elég tanulságos. Ezek nem publikusak? Hát nem publikusak jelenleg. Volt egy kis furcsaság azzal a szakvéleménnyel, de, de... Milyen furcsasak? Hogy a műsoridőben is beleférjen, tehát... Nagyon leegyszerűsítve a két másik szakértő nem a fő kérdésben, hanem bizonyos mellék kérdésekben valamire azt mondta, hogy fehér, Fehér, és a mi szakértőnk azt mondta, akiről most beszélünk, hogy a, a szakvélemény picit eltört, nem a mi szakértőnk, ezt rosszul nem, nehogy úgy érezzék a nézők, hogy nekünk bármi közünk van a szakértőhöz, tehát ezt a bíróság által, vagy a nyomozóhatóság által kirendelt szakértő, csak abban az értelemben mondom, hogy mi szakértőnk, hogy a, az a szakértő, akinek a vélemény egy kicsit eltért, annak a véleménye az volt, hogy fekete, egyetértek a másik két szakértőnek a véleményével. Itt aztán megkérdeztük tőle, hogy ha ők azt mondják, hogy fehér-fehér, ön azt mondja, hogy fekete, akkor hogy hát mondhatja egyet azt, értem. hogy egyetért? Hát igen, mert szerintem, és akkor egy olyan hosszas magyarázkodás volt, úgyhogy szerintem fekete. De hát most lyukadtunk oda megint, hogy ön azt mondja, hogy fekete, ők meg azt mondják, hogy fehér-fehér. És aztán, amikor tizedszerre megkérdeztem, és euh, én is, meg az ügyvédek is, akkor... Én azt mondtam, hogy tisztelt bíró, úr, nem tudunk a szakértő dülőre jutni és segítsen, hogy érthetőbben tegye föl a kérdést, igen? mint mi, mert úgy látszik, és mi. Történt? És a bíró úr feltette a kérdést, érthetően és akkor a szakértő azt mondja: Igen, ha jobban meggondolom, fehér. Tehát és minden egyes ilyen ellentmondás, a nyolc ilyen apró ellentmondás volt. Tehát még egyszer mondom, nem a fő kérdésben, a fő kérdés az leírva is mindenkinek ugyanúgy szerepel, csak ezek a nüanszok is nagyon fontosak lehetnek egy ilyen ügyben. Um, ampasszan oldalvást kérdezem, hogy van-e jelentőség, hogy hogy kaphatott egyébként felmaradási engedélyt ez a kollégium? Idáig nem jutottunk, mert nem a kollégiumról volt szó a büntetőügyben, a nyomozás feladata lett volna ezt vizsgálni, egyáltalán nem vizsgálták. A bírósági eljárásban amennyire a fiúk ellen beterjesztett vád keretei megengedték, ezeket vizsgáltuk, és látszik. tehát a nézőknek, röviden elmondom, hogy ha Mátyás király korában létesült egy fogadó, akkor a Mátyás király korabeli szabályoknak kell és megfelelnie, is. megfelelnie a, a fogadónak, de ha bármikor átépítik, akkor az átépítés kori szabályokat figyelembe kell venni, és csak akkor lehet átépíteni, ha azoknak megfelel. Na most ez a kollégium már az építéskor sem teljesítette a szabályokat, és aztán még átépítették, akkor meg pláne nem teljesítette a szabályokat, de nem csak ezek a szabályok nem teljesültek, hanem több mint egy tucat tűzrendészeti szabálynak nem felelt meg az épület. Azt szerintem most itt nem kéne belemennünk, hogy melyik szabályok, hogy. A lényeg, Jó, ezt a szakértők lehet Ugye a szakértők kéményhatásról beszélnek arról, hogy a vasajtó a mögötte lévő tárgyak és az egész épület struktúrája azt tette lehetővé, hogy a kéményhatás következtében pillanatok alatt az egész épület lángba borult. A vasajtó mögött... Valamilyen, mat, valamilyen szivacs volt ott. Nem egy a masajtó mögött ö, több köbméter papír volt, egy fa, fából készült szekrénybe, WC papír. papír. Hegyekbe álltak, a bútorok folyamatosan a folyósókon mindenhol, tehát menekülési útvonalakon nem tárolunk semmit, éghető anyagot, pláne nem tárolunk sehol. Itt meg mindenhol égető anyagokat tároltak, leszűkítve ráadásul a menekülési útvonalakat, valamint egy lap szegélyezte az összes lépcsőt és folyósót, ami vitte a tüzet mindenfelé. Elnézést, lehet-e bármit is tudni, hogy az áldozat meddig jutott? Az áldozat az végül elégett, de addigra már rég elhunyt, mire ő eléget. Itt alt... De elhagyta a szobát? Elhagyta a szobát. Ugye sosem fogjuk tőle megtudni, megkérdezni, tudni, hogy bekopogtak hozzá, vagy nem, nem volt tűzjelző az épületbe, és akik kimenekültek, azt a vallomást tették, hogy ők mindenhova bekopogtak. Valószínűleg mindenhova megpróbáltak bekopogni, ide vagy bekopogtak, vagy nem, nem fog kiderülni. És ő vagy rögtön elindult, vagy egy perc múlva elindult, vagy, vagy nem is hallotta a bekopogást, csak valami miatt elindult, de a lényeg, hogy elhagyta a szobáját. Ilyenkor a halálok oka általában az, hogy beszippantja valaki a forró levegőt, és rögtön ott esik, vagy a szénmonoxid, tehát nem oxigén az a szervezete, és attól hal meg, és aztán a vége az, hogy ahol ő fekszik, oda is eljutnak a lá lángok, és elég a teste is. Itt ez történt, hogy valameddig eljutott, ő a harmadik emeleten volt egyébként, az, az az érdekessége ennek a tűznek, hogy az első és a második emeleten még negyed órával továbbig nem jutott be a tűz, vagy van, ahol nem is jutott be egyáltalán, annak a véletlennek köszönhetően, hogy ott a folyosó ajtó csukva volt. És az egy 10 percet, 12 percet feltartja a tüzet, megy tovább a tűz nagy lendülettel, meg a leginkább a füst és a harmadik emeleten nyitva volt az ajtó, oda azonnal bement a tűz. A, amikor a tűz beterjedt az épületbe, onnantól kezdve a szakértői megállapítás alapján 9 perc múlva sakmat helyzet állt elő, onnan senki nem tudott volna kijönni. Tehát 9 percig fogta a tüzet a, az, a rendelkezésre álló infrastruktúra. Igen. Um... Ez most csak eszembe jutott, hogy tulajdonképpen akkor a temetés folyamán az egy üres koporsó, vagy ez... Vagy ez? Nem tudom. Ezt nem tudom, hogy... A halálos áldozat családját képviselő dr. Gál Adrás szerint 2021. májusa az ügyészség nem a valódi bűnösek ellen emelt vádat, a 10 éves fiúk a matracot gyújtották fel, és ahogy több szakértői vélemény is kimondta az épület nem gyulladt volna ki, a kollégiumban nem szabálytalan tárolták volna az éghető anyagokat, a 45 éves férfi halához a kollégium leégése vezetett, de az ügyészség az intézmény felelősségét nem fértatja. Ugye ezt már elmondtad, ugye ez az ítélethirdetésre 2024-ben kerül sor, de ez már 2021-ben elhangzik. Semmi hatása? Semmi hatása. Hát én 2021 májusában nyújtom be a pótmagánvádat. Tehát 2021 a pótmagánvádnak feltételei vannak, egyik feltétel, hogy meg kell szüntessék a nyomozást azok ellen, akik ellen szerintem bizony nyomozni kellene. Én nekem azt meg kell panaszolnom, és a panaszt el kell utasítsák. Csak ezután lehet pótmagánvádat beadni. Nyilván én mindig, amikor lehet aznap vagy másnap beadom a panaszomat, ő nekik hónapok, amíg elutasítják, így csak 2021. Ahhoz képest, hogy a vád az 2020 novemberi, én 21 májusában tudom csak beadni a pótmagánvádat, nem azért, mert én nem írtam meg időben, hanem azért, mert az ügyészség ennyi De idő addig alatt az válaszol. az eljárási cselekményben egyébként részt vehetsz? Milyen semmilyen eljárási cselekményben nem vehetek részt, nem lehetek ott semmilyen kihallgatáson, nem kapok aktát se. Aktát az irat lezárásakor, a nyomozás lezárásakor novemberbe kaphatok. Akkor írhatom meg először, hogy ezt nem vizsgálták Jó, meg. Ezek szerint 2021. májusáig te az a két év az mivel telt? Iratok a kérésével, amire azt Minden. mondták, hogy figyisz uh -huh. neked. 2022. októberében adják át az, évt, az új épületet az átadó ünnepség előtti Isten tiszteleten Balogh Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsiratának lelkészi elnöke, Dunomelléki Püspök arról beszélt, nagyon sok minden elégett a tűzben, oda lett egy ember élete is, mélyen csöndben, kitartóan kellett imádkozni, hogy Isten megmutassa a veszteségben a gonosz jóra fordító szeretetének erejét. Anélkül, hogy az ember itt most profanizálna balogzoltán, elvileg akkor tudhatta mindazt, amit te egyébként ezen szakértői vélemények alapján tudtál. Hát, ő, akkor, amikor. Én meg, a jó nem reformaitó. tudom, hogy a református egyházban milyen hierarchia és kinek, ki, kinek ad át, milyen iratokat, de a református egyház által megbízott jogászpont ugyanakkor kapta meg az aktát, mint én, 2020. Novemberében, tehát az, hogy kinek adta oda, azt én nem tudom. Szóval 2021-ben, még befejezem a kettővel az előtti gondolatomat, 2021 májusában pótmagánvádat nyújtok Igen. be. Az, ha jól kiszámoljuk, mindjárt négy éve Igen. lesz. Történik egy előkészítőülés, amin elmondom, hogy mi a vád, és azóta nem volt bírósági tárgyalás érdemű. Ők nincs határidő? hogyan lenne. Azóta már az a bíró, aki akkor elkezdte az ügyet, már nem bíró, mert egy egyéb ügy miatt engem úgy tájékoztattak, hogy bűncselekmény miatt már nem bíró. Új bírója van, aki még nem kezdte el az ügyet, már kitűzte, tehát el fog kezdődni a pótmagánvád márciusban. Tehát négy évvel azután, hogy megtartottuk az előkészítőlést, megtörténik majd az első tárgyalási nap, ezen a tárgyalási napon nekem már szinte semmire nincs szükségem. Tehát korábban, amikor még írtam a pótmagánvádat, és hogy milyen tanukra a szakértőkre van szükségem, azóta lement a komplet bizonyítási eljárás a fiúk ellen, ahol minden megvan nekünk. Azokat csak fel kell olvasni. Pusztán a szakértőket kell meghallgatni olyan kérdésekre is, amire a fiú elleni eljárásban nem lehetett, mert nem arról szólt az eljárás. Tehát én azt gondolom, hogy Kettő tárgyalásból lehet ezt befejezni. Az első tárgyaláson a plusz kérdéseket megkapják, fölkészülnek, és egy hónapon belül, mert nem olyan bonyolult kérdéseket fogok föltenni, egy hónapon belül tőlem befejezhetjük az eljárást. A két vezetőnek milyen perülsége van? Minden intézménynek... A vezetőjének bármi épület, tehát a kórház vezetője is, ha leég a kórház, felelős azért, hogy a tűzrendészeti szabályokat megtartják. Az iskolaigazgató is felelős, a boxteremnek a vezetője, mindenhol a vezető felelős azért, de ezt a felelősséget ő ö, tudja csökkenteni azzal, ha megbíz ehhez értőt, hiszen a Biblia Múzeum vezetőjétől nem várható az el, hogy tűzrendészeti szabályokat ismerjen, az kötelessége viszont, hogy olyan embert alkalmazzon, aki ezeket eh, felhívja rá a figyelmet, hogy mi az, ami nem felel meg a szabályoknak, és meg is szüntetni. Tehát nem elég, hogy valaki felhívja a figyelmet, hanem a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Itt pedig tíz éve állt a rendelkezésére egy szakhatósági jelzés, hogy nem felel meg, meg a szabályoknak, és ezt negligálta. Maga a református egyház, mint munkáltató, illetve ez a két személy tudott-e Tudott volna-e bármit tenni már azt követően, hogy az esemény bekövetkezett? Mivel kapcsolatosan? Az őzvegy irányában. Hát persze, hogy tudott volna. Hát ami ez... egyébként a magánvádat és az egész eljárást, már ami a te ügyedet illeti megszüntette volna? Nem. Nem, hát ugye itt nem tudom, az van-e a kérdés mögött, hogy ha fizettek volna. Ha bocsánatot kérnek, ha megtépik a ruhájukat. Szóval ez ugye... nem pénzről szól. Nem pénzről szól, és most meg már hat év után pláne nem arról szól, hogyha most elnézést Ez felelősségre vonásról szól, de ha ezt a felelősségüket, ha ők egyébként, ők ebben az egész eljárásban, ha akarnak, önmaguk ellen ö, beszélve tehettek volna bármit is? Tehettek volna. A sértett megbocsátásának vagy a sértettnek a megértésének a, az elérése irányába biztos, hogy tehettek volna. Mit Sőt, tehettek ez volna? Hát ha elmondják, hogy én Biblia Múzeum vezető vagyok, vagy kollégium vezető vagyok, és nem tudtam azt, hogy ö, nekem ez a kötelességem lett tudta, volna, vagy tudtam, hogy a kötelességem, az, hogy én... de elmulasztottam és hibáztam. Tehát ezt meg lehetett volna tenni? Ezt meg lehet, és ezt még mármikor meg is lehet tenni, hiszen nem is tudja azt mondani, hogy nem volt az ő kötelessége, vagy nem hibázott, Mit hiszen változtat? ez szakértő mondja. Mit változtat ez az ügy? Esetében. A fő kérdése nem változtat, hiszen hat éve meghalt az ügyfelem, úgyhogy... A pót el lehet állni? A pót bármikor el lehet állni. Ha tenne bármilyen gesztust az egyház, vagy annak valamelyik képviselője, történelmetlen a kérdés, most 2025-ben, akkor az a te megbízatásodat lehet, hogy megszüntetné, mert a megbízód, megelégedne vele, vagy számára kielégítő volna, nem tudom mi a megfelelő szó. E az én felem bármikor ezt megteheti, ilyennek a nyoma nem volt eddig, és ha ilyen lenne, akkor meg megbeszélnénk, hogy most akkor lépünk-e valamit, de ez nem felhívás keringőre, tehát nem ebben gondolkodunk, hogy ezt meg fog történni. Én ezt értem, ugye te 2024. októberében, ez már nagyjából a kix ideje, mint a bemutató ideje. Mai ítéletével a fővárosi törvényszék bebizonyította, hogy nem partner abban, hogy az ügyészség szelektálva a felelősség között nem a felelősségre vonni azokat, akik a hatalom számára fontosak és minden felelősséget 16 éves gyerekekre óhajtolni az épületben helyet kapott református intézmények vezetői helyet. Az eljárásban mindvég, már négy év rendelkezésre állt három-egy beálló szakvélemény, mert szerint a tűz, ö, ö, ö, ö, ö, azért a, és akkor ebben hibáztatod az ügyészséget. De ebben a szövegben azon, hogy a Fővárosi Törvényszék bebizonyította, már pedig ugye eddig arról van hogy a Fővárosi Törvényszék mit tudott volna még tenni egyébként, hogyha az ügyészségi anyagokban ez áll. Hát ez a, a mondatomnak a lényege az, hogy a Fővárosi Törvényszék nem partner abban, hogy valós felelősök helyett 16 éves. De lehetett volna? Hát a vád úgy szólt, hogy kapjon három gyerek hét és fél év börtönbüntetést fejenként. Miközben a szakvélemények alapján át se terjedt volna az Én ő ezt magatartások ezt nyomán ezt értem, a tűz az épületre. a bíró nem is élni ítéletet hozott. Magyarul nem volt partner abban, hogy a vádat csukott szemmel átírja, hogy nem vádirat, hanem ítélet. Nem volt ebben partner, megvizsgálta azt, hogy valós felelősség kiterhelhet, és a fiúk nagyon enyhén kapcsolódnak a tűzhöz, mert az ő tevékenységük nyomán egy matracéget le, és ezzel a bíróság azt állapította meg egy garázdaság. Követik egy, el egy nem én állás a főváros vezetővéznek mellett, másfelől pedig kritikája a, a nyomozóhatóságnak és az ügyészségnek. Tehát kritikálja a mozogatóságnak és az ügyészségnek, Igen. és kiállás a fővárosi törvényszék mellett. Egyébként hadd mondjam el, hogy nem csak az a bíró, aki végül befejezte az ügyet, mert ennek az ügynek is két bírája volt, az első bírája az ügynek is nagyon korrektül látszott az, hogy itt nem a vádira csukott szemmel követése fog következni, nem fogunk elítélni három fiút csukott szemmel, függetlenül attól, hogy lehetnek más felelősök, hanem megnézzük. És mind az első bíró, mind a másik bíró alaposan folytatta le a nyomozást, a bizonyítékok beszerzését a nyomozóhatóság helyett. Tehát olyan bizonyítékokat is beszerzett, amit már régbe kellett volna szerezzen A rendőrség. Uh... Én nem gondolom, hogy a sajtónak bármilyen hatalmiák szerepe volna, ugyanakkor a sajtónak az érzékenyítés vagy az... Vagy a dolgok érzékeny, mi voltára való felhívásra, a felhíváshoz fontos, tehát az érzékeny, ez két teljesen különböző dolog. Ugye ott vagyunk októberben, elkezdődik a film, a filmet viszonylag kevesen látták 10-12 ezeren, de az HBO-n is adják ott már azért sokkal többen. Hogy ezeket a az internetes megjelenéseket hányan olvassák, nem tudom. Én egy tízes skálán tízesre ki akadva az ügyben, hogy nem volt nagyobb társadalmi nyomás az elmúlt hónapokban a tekintetben, hogy ebben előrelépés történjen. Tehát egyrészt a sajtó megjelenések számát sem gondolom ez ügyben kellőnek, másrészről pedig azért hát tagadhatatlan, hogy a kettünk beszélgetése gyakorlatilag arról szól, hogy vádolom. Vádolom mit? Kit? Hát ezt a két embert vádolom a Református Egyházat, amely a felelősség vállalása elől látványosan, vagy kevésbé látványosan kitér, vagy menekül. Így ez egy olyan történet, amely egy filmben arról szól, hogy Hát itt nem lehet vége. Tehát, hogyha itt vége van, akkor az embernek egy olyan hiányérzete van, amivel nem tud mit kezdeni. Pontosabban mondom, lehet vége, de az a hiányérzet, az egy meglehetősen tartalmas hiányérzet. Tehát az, az, az valahogy pótlást, valamiféle kielégülésre tart igényt. Én is azt szeretném, hogy nem érne itt véget a történet, különösen, hogy ebbe a véletlen folytán, ebbe a filmbe belecsapott a ménkű, és, és az a személy, akinek a főszerepésével hét éve forgott már a kamera, egy ilyen ügynek lett az elkövetője. De én ezt kitágítanám, ezt a látószöget, nem csak ezt a bírósági anomáliát mutatnám be. Tehát ez nem egyedülálló, hogy egy ügy bizonyos érdekek mentén félre tud siklani. Úgyhogy szeretném, ha ennek folytatása lenne. Ennek az ügynek is a bemutatása, hogy hogyan alakul, és milyen érdekek mentén, hogyan alakul majd a végén, és más ügyeket is. Elnézést, ez nem félre siklott. Ez az ügy még nem siklott félre, még benne van a pakliba, hogy akár félre siklik, illetve az ügyészség azt szeretné, hogy a büntetőgi felelősséget hét és fél évet kapjon három, akkor még 16 évet be nem töltött gyerek. Egy olyanért, amire az ügyész, vagy a, amire a szakértők azt mondják, hogy nem az ő felelősségük. Tehát egyfelől súlyosabb ítéletet kérnek az elkövetőkre, másfelől más felelősöket meg kihagynak a felsorolásból. Pontosan. Ez szakmaiatlanság, vagy ezt másképp hívjuk? Ez szakmaiatlanság köntösébe van bújtatva, de az, hogy más mi áll mögötte, ezt sejtetni, sejteni lehet, és egyáltalán nem biztos, hogy úgy van egyébként, amit sejtünk, de mivel nem beszél róla senki, mi más tudunk tenni, mint sejtegetni dolgokat. Nem hiszem, hogy te különösebben vágysz arra, hogy is de a jövőt, de mégis valamit sejtetsz ebből? E azt látom, hogy nem csak ez az egy szempont lesz, hogy ezt a büntető ügyet megítélik, hanem az a polgári per, amihez semmi közöm, annak nagyon nagy szerepe van a büntető ügy megítélésében, én azt gondolom. És ezt soha nem fogjuk megtudni, hogy e milyen szerepet játszott, de azt gondolom, ha. A ebbe, polgári ügy a biztosítóval? A biztosítóval. Én azt gondolom, hogy ha ebbe az ügybe fordulat lenne amit nagyon remélek, hogy nem lesz. Mit nevezünk fordulatnak? Ha fiúkat e, arra ítélnék, amit az ügyész uh -huh. kér. Azt hívom fordulatnak. Jelenleg nem arra ítélték, hanem sokkal enyhébb büntetést Mert kaptak. másodfokon folytatódik. Másodfokon folytatódik. Tettük el arányos büntetést kaptak elsőfokon. Mondom én ezt a másik oldalról. De ha az történik, amit az ügyészség kér, és egy nagyon durva büntetést kapnak, ami az egész életüket befolyásolja, magyarul, pestiesen szólva, elvitetik velük a balhét mások helyet, akkor én az azt gondolom, hogy az nem jogi megfontolások alapján lenne, hanem e, amiatt a megfontolás miatt mondtam, a polgári per miatt. Benned ilyenkor valami dű, vagy egyéb e, motoszkál Hát, vagy csak és ki. Tehát ezeket féken tartod, mondván, hogy ez a te szakmai tevékenységednek csak ártani tud. Szokták mondani, hogy a gyereksebésznek, aki már 15 fiatal gyerek halt meg a keze között, már nem szabad úgy hazamennie, hogy az érzelmek átragadjanak a saját családjára is. Körülbelül így van a változatvédelemmel foglalkozó ügyvéd is, vagy a védő is, hogy nem szabadna, hogy hasson rá, de nem lehet érzelem nélkül állni az ilyen ügyekhez, amikor látja, hogy nem pusztán jogi érvek vannak, nem pusztán az igazság van, hanem olyan hátsó dolgok határoznak meg egy büntetőügyet, és egyébként sajnos, és ezért nehéz érzelemmentesnek, nem egy büntetőügyet, hanem rengeteg büntetőügyet. Jó, itt. Azok a felelősök, akik egyébként ezügyben vezető tisztséget töltöttek be 2019 januárjában, ők még a helyükön vannak? Hol? Hát a református ki? egyházban? Igen. Nem követem a, a pályafutásokat. Szerintem ott vannak, de mert még amikor utoljára tárgyaláson szóba került, mondjuk egy éve, akkor még azt hiszem, úgy nyilatom. Kérdezik olyan, hogy bülyeséged, de ha elmész, akkor nem tudom megkérdezni. Ez az ő személyes döntésük vajon, vagy ennek köze van a, a munkáltatójuknak is? Mit feltételez a, vagy rossz a kérdés? Az, hogy nem mondják azt egy tárgyaláson, hogy hibáztam? Igen. Hát ez nyilván a személyes döntésük, tehát e, egyébként én azt gondolom, hogy így is gondolják. Tehát azt gondolja a Biblia. A De láttad ezeket a személyeket megnyilván. Persze, eljönnek a tárgyalásra, és megkérdezik tőle, hogy miért nem volt tűzvédelmi szervezet megalakítva, és úgy néz, hogy ő azt se tudta, hogy kell tűzvédelmi szervezetet megalakítani. Vagy miért nem volt ez, miért nem volt az, ők azt gondolják, hogy ők ártatlanok, hiszen 20 éve így vezeti az épületet, vagy tíz éve, vagy fogalmas nincs, és még sosem volt ebből a hibából baj. És nem is tudta, hogy ilyet kell neki csinálni. egyház, tehát a, a, akik alkalmazzák őket, úgy az őfékben mi jár, meg honnan lennél tisztában? Én azzal nem vagyok tisztában, így van. Egyébként megértem őket. Tehát most, ha országszerte lenne egy tűzvédelmi akkor átfagó a nagy, vizsgálat, akkor sok és 30 ezer középületbe elmennének, vagy iskolába, vagy bárhova, abból 18 ezerben ugyanezek a problémák. Igen, de ahogy, a, áll... ahogy Sanyi arról beszél, hogy sose fogja elfelejteni, tehát hogy, hogy lelkismeret furdalása van az áldozatokán, ez a lelk, tehát ennek a lelkismeret fordulásnak elvileg ott kéne, hogy legyen ebben a két emberben is. Ennek nyomát nem láttuk. Utolsó szóljogán van még valami, vagy gyakorlatilag megbeszéltük? Hát... Az özvegy. Ő hogyan viszonyul az egészhez, az, ahogy mondjuk hogy közidő? Ő, szerintem ezt az ügyet már maga mögött akarja tudni. Ő, többször volt vele úgy. A, tehát úgy kell elképzelni a pótmagánvádas eljárás, hogy a, az előkészítő ülés után nem nem volt tárgyalás, hanem ki volt tűzve, Tíz tárgyalási nap. És a tárgyalási nap előtt kettő nappal kapunk egy üzenetet, hogy nem lesz tárgyalás, majd szólunk, hogy mikor lesz. Aztán szólnak négy hónap múlva, hogy lesz tárgyalás, és, és akkor kettő is. nappal kapunk egy üzenetet, hogy majd szólunk, hogy mikor lesz. Egyébként az előkészítő ülés után... E a bírónő, az első bírónő felfüggesztette az eljárást arra való hivatkozásra, hogy meg kell várni, hogy mi lesz az ítélet Én. a fiúk ügyében, mert ott az egy jogkérdés van, de nem indokolta meg, hogy mi egy jogkérdés miatt kellene felfüggeszteni az eljárást, megpanaszoltam azzal, hogy nem is tudom rendesen megpanaszolni, hiszen nem volt olyan évben, benne, amire tudom mondani, hogy nem úgy van. Ez egy indokolás nélküli eljárás felfüggesztés volt. Megpanaszoltam, és a másodfok azt is mondta azonnal, hogy persze, hát nem volt indoklás, folytassa csak a bíró az eljárást, és hozzon ítéletet. Ezután még kitűzött, vagy négy-öt tárgyalást, és ugyanazzal a módszerrel mindig a tárgyalás előtti napon lemondta. Majd aztán utána eltávolították őt a bíróságtól, kaptunk egy új bírót, és ő, mit tudom, nyolc hónapja még nem kezdte el. Szóval az őzvegy. Szóval az ő egy belefáradt, amikor még negyedszer csinálták meg vele, hogy Veszprémből szállást foglal, följön, ö, vagy még el se indul, de szabadságot vesz ki, és meg tudja, hogy mégsem kell jönni. Szóval ez egy kifárasztásos taktika, ha ez tudatos volt, akkor az jól működött, nehéz ö, ezzel együtt élni, de volt, hogy föl is jött, mert volt olyan tárgyalás is, amire eljöttünk, és aztán nem lett megtartva, tehát buszozást nem autóval, jön, busszal, vagy volt. Az a tétel, ami egyébként fenyegeti ezt a két, vagy ki tudja hány embert, az azt nagyjából lehet vázolni, hogy az egyébként mi. Biztos, hogy nem kerülnének börtönbe. Tehát itt a felfüggesztett szabadságvesztés a tét. Tehát ráadásul ennyi idő után, 6 évvel az eset után kezdjük el az ügyet, első fokon, tehát itt, amikor ebből jogerősítélet lehet, az mondjuk 8 évvel van az elkövetés után, de ha két héttel lett volna az elkövetés után, sem gyakori a a letöltendő, tehát a végrehajtandó szabadságvesztés, hiszen nem, ez, ez egy gondatlan cselekmény, tehát ez semmiképpen sem szándékos az elsővető Teljesen igazad van, csak most az jut az eszembe, hogy ezt a beszélgetést, vagy a filmet látják ezek az emberek, onnantól kezdve ez már nem gondatlanság, értem, hogy jogi szempontból nincsenek relevanciája. Egyébként nem, nem a tiszta teljes a szó köznapi értelméről beszélek, nem jogász értelemben. tehát őnekik volt egy hatósági tűzrendészeti, hatósági papírjuk, hogy itt szabálytalanság van, és nem megoldották a szabálytalanságot, hanem visszaírtak, hogy megoldottuk, de nem oldották meg. Tehát ez a gondatlanságtól elég messze van. Én rosszul érzem magam. De egyébként ha összehasonlítom, mondjuk a kolontári, balesettel, ahol tíz áldozat volt, ha jól össze, vagy nyolc, nem tudom. Kolontáron néhány hetes szakhatósági dokumentuma volt a fenntartó ennek annak a gátnak, vagy ami mi játszakat, hogy itt minden rendben van. És ehhez képest mentek börtönbe Emlékszem arra a történetre, mert ezt egész pontosan követtem, ennek következtében arra is emlékszem, hogy ott már másnap az ügyben nyilvánult meg a politika, hogy itt a felelősöknek hogyan kell megbűnhődniük, miközben még az íg egyet a világán nem lehetett tudni semmit sem. Itt is másnap, ebben az ügyben is másnap megnyilvánult a politika, igaz, nem a felelősökről, hanem az, hogy megkapják, újjáépítik az épületet. Tehát ez másnap elmondta Orbán Viktor miniszterelnök. De hogy, igen, hát az, az ügyben meghallgatás volt, hogy akik egyébként ezt okozták, vagy passzívan lehetővé tették, azoknak a felelőssége, miben áll. Jó, abba hagyom, én senkinek a vérére nem utazom. Um, Akkor nem lehetett egyébként még tudni másnap, hogy más is lehet a felelős, mint az, akik felgyújtottak. Sőt, hát volt a papírjaimban benne van, hogy egy nappal később még arról van szó, hogy azt sem lehet tudni, hogy nem valami elektromos hiba okozta-e. Beleértve, hogy a református egyháznak a kommunikációjában az ismert anyagoknak az elhallgatása, elferdítése, vagy tényleg a tudatlanság játszott-e közre, de sem is, mivel nem Akarok, senki egy dolgot nézze. lehet, hogy még ki lehetne emelni, hogy ez negyed kilenckor volt este ez a tűz, és egy áldozata volt. Ha ez két órával később van, negyed tizenegykor történik, mindenki alszik már, akkor nem egy ember lett volna, aki nem tud kimenekülni. 149 ember menekült ki ebből az épületből, mert ki tudott, ha alszik mindenki, akkor ez egy tömegkatasztrófa. Köszönöm, hogy eljött, és sajnálom az apropót. Én köszönöm a kívást.